tan da arasateko arizmendi ikastola, bost ikasledia, ikasleia ama eskolatik liceola arte, Aitor leizaran zuizedaia eta xehetasunak emaiten teizki pedagogia juz da. Arizmendi ikastolak egia da aurreko zuzendaritzak orain dela zorzi ikasturte, abian jarri zuen konfiantzaren pedagogia, hainbat faktore sortatu ziran garai horretan, eh batetik, bueno, ba USC, e, barruan, eh taldearen barruan UEZ ariz Mendi Rafael Cristóbal psikiatrarekin e, bere aholkularitzapean eh bueno, foro bat zegoen, eh pixkat aztertzen eh bueno, kooperatiboa zertan tandatzen, zerdan, dan, ze bar situen eta neurri hondibaten, bueno, teoria mailan mugitzen ari zian Eta bueno, ba, eginzan galdera zen, e, eta bueno, eta hemen lanzenari garen teoria guzti hau, praktikan nun jarri dezakegu. E, Asmendi ikastolak momentu hartan e, aurrezzkunttzko eraikin bat itxita zeukan. E, ikusi genuen aukera polite izan zitekela bertan e, martxan jartzeko eta e, hortan hasiginan, Obra arkitektonikoak egintziren, ze konfiantzaren pedagogeak e, e, arkite, e, gai arkitektonikoak, hau da, proiektu arkitektonikoa pedagogikoaren zerbitzura jartzen du. Ordan orain dela sortzi urte, e, Uribarrik gunean, Arizmendi barroa, baina Uribarrik gunean hasi ginean, konfiantzaren pedagogia implantatzen. Beti ere, Rafaelen alkuraditzapean. Rafaelek eman digun izan da teoria, eta Arizmendik sortzi urte hauetan egin izan duena da bere bidea eta praktika, ez? Eta lau hitzetan, zer den e, konfiantzaren pedagogia? Bueno, e, konfiantzan e, jartzen dugu indarra eta laburbilduz bilduz da e, guk pertsonak, kasu honetan aurrak, gazteak, ikasleak, gure ikasleak, bere buruarengan gan, konfiantza uki Bere parekidean konfiantzauki dean eta inguruan konfientzauki dezan, guk egiten duguna da, espazioak eta zerbitzuak e, horretara jarri. E, guretzat pertsona bakoitza aur bakoitza e, gazte bakoitza erretika da. aur bakoitza dazka, bere ametsak, bere zailtasunak, bere bizitzarako proiektuak eta egin bar duguna da. Urteetan uste izan duguna ez, motxila utsik zekarrena, E, bueno, ez da horrela, motxila beteta dakar eta egin bar duguna da, motxila horretan dakartzan gaitazun guztioiek e, albideratzeko espazioak egokitu eta tresna egokiak e, eskeni berak bere buruaren gan konfiantza eukidezan besteen gan konfiantza eukidezan eta testu inguruan konfiantza eukidezan guk horrela horrela izten dugu Aurrori pertsenori pres egongo dala bere ikas irakaskuntza prozesua modu egoki baten egin a Hori da izgutzitan e, konfientzan pedagogia. Ez bakarrik aurrezkuntzan, baizik eta etapa guztietan eta e, trasladatu daiteke familietara, bikotekidarekin, lagunartera, osea ez da hezkuntzako zero baizik eta da konfientzan e, bizitzearako Arasate enguneko ikastolaso maitetane baliatzen da metodo hau eta iparaldiane gentia hasten da interesatzen.